Aleikum të nderuar teleshikues, përshëndetje të mirë së takuamin në emisionin tonë dhjetëtuajin, emision ky radhës në të cilin ne i përgjigjemi pyetjeve që ju i dërgonin në postën tonë elektronike pyetje@csivisks.com. Pra mirë se takuamin në emisionin ton duke kërkuar përgjigjen. Të dashurmit, siç e dheni mësuar tashmën, emisionin ton pyetjeve të cilat ju i dërgani i përgjigjet studiosi i nderuar Hox Alaudin Abazi. As-salamu alaykum dhe mirë se erdhët. Aleikum salam, mirë se jeni. Për të mos humbur shumë kohë, besoj që pajtoheni për të vazhduar me pyetjen e parë. Dhe ajo thëtë kështu Fidhim ishtë si zakonisht në përshëndetin me selamu alikum Dhe thotë që duat bëj pëjëtjen Alehot betimi rejshëm në një rastë rëzikuf Shihje, turpi Apo në dishka tjetër të njajshme Kur djetë se shumë nga ne edhe praktikojmë do njërë er këta Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahun e larsuar e lafderojmë i dërgojm salavat dhe selam pe pejgamberit e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij dhe shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve që pasojnë rrugën e tij derën e ditën e gjykimit. Po është e vërtetë se shumë prej njerëzve janë sprovuar me çështjen e besimit në gjatë përditshmërisë së tyre e besimtari duhet me pas parasysh se muslimani duhet Pari mishë, në sensë duhet me qenë isinqertë në gjdo punë Pra ndaj edhe Allahu i larsumë thot në Kur'an Ja ejuha lëdhina amanu të tëqullaha Wa kulu qawlan së dida Për këthimi thot Allahu i larsumë O ju besimtar, o musliman Kini frikë Allahun dhe kur të flisni Dhe thot thua e në të drejten Pasaj gjithashtu thot uh, Allahu i larsumë Ja ejuha lëdhina amanu të tëqullaha Wa kunu ma as-sadiqin O ju besimtar Kinifrik, e kinë frik Allahu në lartsuar dhe jini me ata e, të sinqertët. Kemë shumë e, citate edhe në Kur'anin famlar, po edhe në hadithe të pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam, në të cilat besimtari urdhërohet të jetë i sinqert në çdo punë. I sinqert do të më mëo në raport me njerëz edhe kështu me radhë. Por në çështjen e betimit themi fillimisht muslimani duhet me pas parasysh se nuk i lejohet në gjdo pun të përdor betimin, edhe në rastet dhe thotë normale. Fatkesi shumë prej muslimanve, në gjdo thanje, në gjdo veprim, në gjdo pun, fjallën e dyt e ka dhe thotë betimin në Allahun e larsum. Edhe kjo është të manë, kjo të cilësi nuk është cilësi që lafdrohet të kë Allahun e larsum edhe në hadithët dhe pegamerës salallallisem. Ma dija është edhe një ajet ku Allahun e larsum thotë, Ua la te gjalu allaha urdhaten li e përkthimi dhe mos e bëni Allahun e, peng të betimeve tuaja që ju të bëni mirësi vazhdon ajeti. Ëh qëllimi apo kuptimi i këtij ajeti do thot të thotë që njeriu mos ta bëj shprehin në çdo vepër, qoftë ajo për punë të mirë apo kushtomë radh, meqen do të thotë fjalë e tij apo gjithmonë me e shoqëru dorë do të thotë bisedën e tij me beti, me betim në Allahun e Lartësuar. Kjo do të thotë që praktikë ngjoshë e lavdruar në në Islam edhe duhet i largojmë mundësisht përdorimi i betimit e po tham kushtimisht lejohet apo e, mund të bëhet nga besimtari vetëm në raste specifike kur ai është i detyruar sikurse është çështja nëse akuzohet për ndonjë gjë ose në çështjen e gjykatës apo edhe në në disa në disa çështje qofshin që edhe pak më të vogla por e, raste në të cilat e, e, ka nevojë besimtari që ta ta ta dëshmoj do të thotë sinqeritetin e tij me me me betimin e Allahut e largsom. Kurse për sa i përket pyetjes se a lejohet në raste të kthilla të cilat po i përmend në rastet të frikës apo në raste të fshehjes në ndonjë turp me me përdor betimin do të thotë domthonë në formë të rreth. Në formë të rrethshme do të thotë me me ubetun Allahun e largsom, themi se nuk lejohet po sashtërisht nëse është rasti përfshehjet të ndonjë turpi, apo ndonjë ndo mangësijet e si në ekimilan ne, e deshirojmë të ambullojmë atë, pasaj të përdorim do tëtë emrin e Allahut për me e fsheh vetën ton, edhe e, kjo është do tëtë të i kalim i kufive të Allahut. Mirë po disa prej ulemave djetarve të ndërum, thonjë se në disa rase specifike, kur njëri ju, balofaqot me një, me një domozdoshmëri të patje të rësueshme, si kurse që është rasti i frikës se madhe, ose rasti kur njëriut i rrezikohet jeta, dhe rastet të këtila të njëshme, atër e kanë thanë se lejohet edhe me këtë, inshalla, njëri u falet për arsuje se Allah i larsum nuk e ngarkon besimtarin me ndo një pun, jashta mundësive edhe, edhe atyre punve që ka mundësi të, të përbaloj. Për këtë është e lejuar, por kjo tjetë në rase specifike, shumë do më të pa tjetë rësushme, do më të dërshme kër njëriut i rrezikohet tjeta, e kështu më radhë, atëherë themi se lejohet e, me, me këtë kriterë. E, e njëjtë është kjo sikur se në rastin kër njëriut, e, i lejohet ta thot një fjalë kufrit do thot mos besimit me me me gjuh me goj e, për tu liruar apo për të shpëtuar nga një rrezik i jetës apo kështu me radh nëse rasti është identik me kët atë lejohet do thot në në thot betohemi rrahshëm Allahu e di më së si miri e përmendë disa herë vlerën e sinqeritetit por unë doja që shkurt të shkurt na tregoni edhe një herë për vlerën e sinqeritetit çfarë na porosit Allahu te vet i dërguar i ti është e vërtetë që njëriu posa që është besimtari kërkohët të jetë i sinqertë në përdiqëmërin e ti, qoftë në raport me, me kolegët e punës, apo qoftë edhe në, me familje e kështu më radhë. Fatë kësë është të shumë musiman, gënje e shtra është po pjesë e jetës e tyre, po e themë këtë për arsuje se e, e, shumë për e tyre e konsiderojnë që njëriu të mos fol drejtë, apo me një fjalë të gënjej, konsidero si diçka një pun shumë e thjesht, një pun do të thot që një riu nuk te i kalën dhe një kufit e Allah të larsun. Mirë po në faktë qështja e, e sinjeritetit edhe çështja e të qenurit do të të flasim drejt është një punë thelbësore edhe esenciale për për besimtarin. Për kët e përmendëm ajetën e Allahut larësuan pak më herët si urdhron besimtarët të jenë me sinqer, sinqertet, pastaj urdhron besimtarët që kur të flasin ta thon ta thon të, të drejtën, mos mos mos të të flasin shtrambër si themi ne. Po gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me me një hadith te na porosit thot aleikum bi sidq kini parasysh që të jeni sinqert me të vërtetë për arsyesë se me të vërtetë sinqeriteti shpihen në mirësi kurse mirësia është shkak për me hyj në xhennet edhe vazhdon hadithi thot i dërguar Allah me të vërtetë njeriu vazhdon të jetë i sinqert në çdo punë të tij të së von derisa tek Allahu i lartësuhet i sinqert Pastaj vazhdo në hadithit, thët i dërguar e Allahut, largohunin nga gënjeshtra, me të vërtet gënjesht shpien dhe thët në, në pun të këqia, edhe pun të këqia e shpien besim njëriu në, në zjarë të gjëhnamit. Pastaj vazhdo në hadithit, thët i dërguar e Allahut, me të vërtet njëriu vazhdo në jetë gënjeshtar, apo të gënjej në pun të e ti, përgjësi dhe thët në jetën e përdishme, deri sa tek Allahu i lartësum shenohet gë Egzistojnë shumë hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem me të cilat i, i, i dërguar i Allahot nga urdron që ta kemë parasysh sinë gjertetin edhe të jemë të drejt me besimtartë madje edhe me ata të cilat kanë qenë të pa drejt në dajneve që ne mos, mos të cilëm i me ta pa drejsisht ashtu që shë janë siel ata Allahu e di mësë mjeri uh, Djetë që jemi afer djetë diteve të dhurhijgjës dhe pejgërisme këta na ka rritur një pyetje rradhës thotë që na tregoni diçka më shumë rreth 10 dhjetë ditëve të dhul Xhixës. Po, e, një prej urësive të Allahut i larxum ndaj robërve të tij është se ka caktuar disa disa kohë apo disa ditë të vitit në të cilat për besimtarin shumë fishohen veprat. Me fjalë tjera, e, Allahu i larxum ka dashur që gjatë vitit i ka përzjedh disa kohë të caktuara, disa ditë të caktuara, në të cilat kur besimtari e krynë një punë, një punë të mirë, një vepër të, të vlefshme, atërë vlera asaj pune të shumë fishohet, se sa kur të krynë të njëtën punë në ditë të rëndomëta të vlefshme, të vitit, sikur saqë ishte rasti do thot me me e, muajin të cilin e përcjellim para para një kohe është fjala për muajin Ramazanit, kanë folë xhallarët e kanë sqaruar se si e, kryerja e veprave në këto ditë janë më të vlefshme edhe shumë fishohen do thot shpërblimin, shpërblimet se sa kur ato kryhen do thot në në ditë tjera të zakonshme. E kësajse aj edhe e, tani duket kemi filluar tash është prej ditës së martë kemi filluar kemi hyrë do thotë të edhe në disa ditë të vlefshme për besimtarin fjala është për 10 ditët e Dhulhijhes para se të flas rreth vlerës së 10 ditëve të Dhulhijhes ndoshta është e nevojshme për shikuesit të sqarojmë se për për çeli ditë është fjala fjala është se në në kalendarin hijrik muslimanve sikurse në në kalendarin e tërë ë muaji 12 janë 12 muaj e, të vitit kurse muaji i dhulhixhas është muaji i 12, muaji i fundit dhe në këtë muaj besimtarët edhe e bëjnë haxhin, shkojnë do thot në, në Mekë për me për me kry urdhrin e pest të, të të islamit kryerën e haxhit. ë do thot ky rit kryhet në këtë muaj. 10 ditët e parë të Dhul Hijhess, do thot 10 ditët e parë të këtij muaje, konsideron do thot ato ditë të vlefshme për të cilat e, e, po pyet edhe edhe pyetsi në këtë në këtë pyetje. Ja. ë Këto ditë janë do thot për më e sqaruo pak më konkretisht janë ë duke fillu kush edin, thot, e din do thot dita e parë e e Bayramit është në ditën e 10 të Dhul Hijhess. Dhe nën ditë para festës së qurban bayramit konsiderohen ato 10 uh, ditët e Dhulhijhes me një fjalë do thotë nën ditët para bayramit edhe dita e parë e, e, par e bayramit qurban bayramit konsiderohet do thotë konsideron ato 10 ditë të vlefshme në të cilat besimtari i, për besimtari i kanë shans ku nëse kryen vepra të mira do thotë i shumëfishohen veprat. Gjithashtu e dim se në këtë në këto 10 ditë gjendet edhe e, dita e Arafatit, që është një ditë e vlefshme, edhe kjo është dita e 9, me fjalë të tjera do thotë një ditë para ditës së Bajramit është dita e Arafatit, ku është e, dita më e mirë apo dita më e vlefshme se gjithë ditët e tjera të vitit kurse për sa i përket vlerës së këtyre 10 ditëve të dhulhix eksistojnë disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ytë është hadithi të cilin e shënon disa transmetues është një hadith të cilin e shënon Buhariu dhe Muslimi në të cilin i dërguar i Allahut lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të thotë me të vërtetë nuk e, nuk ka ditë në të cilën veprat e mira do thotë shumë fishohen më shumë se këto në këto 10 ditët e parë të Dhul Hijjes. Disa shokë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ishin të pranishëm kur e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kët hadith apo kët porosi, e pyetën, thanë O dërguar i Allahut, a veprat e mira janë më të vlefshme në këto ditë sesa xhihadi në rrugën e Allahut, do thotë lufta në rrugën e Allahut larsum, atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë e veprat janë më të vlefshme në këto ditë sesa xhihadi në rrugën e Allahut vetëm se nëse njeriu del e, për hir të Allahut, do thot me me shkundë xhihad, del me veten e tij edhe me pasurinë e tij dhe nuk kthehet nga kjo asnjëra. Do thot nuk kthehet as mujahhidi e as pasuria e tij, do thot shpenzohet për hir të Allahut lartsom. Pastaj gjithashtu është edhe një hadith pe, i peigamberit sallallahu alajhi wasallam i për afërt me kët, vetëm se në fund porositë e dërguar e Allahut thot, prandaj këtyre ditëve shpeshtoni dhikrin për kujtimin e Allahut duke thënë elhamdulilah, duke thënë allahuhu akbar, la ilaha illa allah edhe elhamdulilah. Ne thotë në thot, formë thot, të thotë për kujtimin e Allahut larësu me i shpeshtu gjatë këtyre ditëve. Kurse për sa i përket e, veprave se cilat janë ato vepla, vepra kurse për sa i përket e, atyre veprave që janë të vlefshme ti kryej be, kryej besimtarit gjatë këtyre ditëve themi se ë nuk ka diçka specifikum kuptimin se kjo vepër apo kjo vepër ë është mirë të kryhet, por besim, për besimtarin është mundësia e hapur do thot çdo veprë e mirë duke filluar prej namazeve nafile, prej agjerimit të këtyre ditëve, prej leximit të Kuranit, pastaj edhe thanja e lutjeve të ndryshme, e, qofshin ato që i dim për mash apoçi i lexojmë në për në për libra të ndryshëm, besimtarit do thot e i preferohet që ti shtoj, ti shumëfishoj këto këto vepra që tek Allahu i lartësuam gjithashtu shumëfishohet shpërblimi për to. Pastaj gjithashtu krahas këtyre adhurimeve që janë në kuptimin më ngusht, të ngushtë të thotë adhurimin për besimtarin kërkohet që gjatë këtyre ditëve të jetë me i afërt me Allahun Lartësuan duke qenë i mirësjellshëm edhe në me me me të tjerët, do thotë me qenë i mirë me të tjerët, me u mundu, do thotë me u ndihmu të tjerëve, për arsyes së edhe këto vepra konsiderohen të mira edhe shpërblime edh adhurimet tek Allahu lartsuam për të cilat shpërblehehemi. Prandaj themi se fillimisht për besimtarin e, kërkohet që këtyre ditëve të mundohet do thotë të lexoj Kur'an sa më shumë, pastaj të fal namaz sa më shumë të jetë i përshtatë në faljen e namazeve, të fal ato do thotë në kohën e caktuar, mundësisht do thotë me me xhamat në xhami, posaçërisht ata të cilët i kanë mundësitë dhe janë afër xhamive, pastaj gjithashtu kërkohet për këtyre ata të sled kan mundsi tham pak parës edhe me nëse nëse i kanë mundësitë shëndetësore do thotë atë agjerojn këto dit, në kusht do thotë e, e vërtetum se pejgamberi sallallahu alajhi wasem i ka agjëru këto dit do thotë në form një pas njëshme do thotë se nuk kanë ndonjë argument të drejtë për drejt, mirë po dietar tan të ndëruan kampan se e, nëse besimtarë e bën, do thotë, e, e i agjiron këto ditë me qëllim të shumëfishimit të, shumë të veprave, atëherë tek Allahu lartsom do thotë ka, thot, ka shpërblime të mëdha. Pastaj gjithashtu e përmendem se në këto ditë gjendet edhe dita e Arafatit, për të cilin preferohet në formë do thotë decisive agjërimi i, i kësaj dite, është fjala do thotë një ditë para para Kurban Bayramet, e, e këtë do ta xhironim, po, që të nalesh pikërisht në vlerën e kësaj. Po. E, ka vlerë të madhe, për kët edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë me një hadith se e, kush e xhiron ditën e Arafatit, Allahu larsum ia ja fal mëkatet që i ka baur vitin e kaluam, edhe mëkatet që do të bëj vitin e ardhshëm. Do thotë falen mëkatet e dy vjetëve. Pastaj gjithashtu e, ë, është një hadith ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam preferan apo porosid çka gjat këtyre ditëve ti shpeshtojm për kujtimin Allahu l'arzum duke duke i thën tekbirat fjala është për tekbirat që kanë ndarë do thot në në forma të ndryshme prej tyre është thënia Allahu akbar Allahu akbar la ilahe illa Allahu wallahu akbar Allahu akbar wallillahi alhamd përkthimi Allahu është më i madh, Allahu është më i madh. Vërtet nuk meriton askush të adhurohet përveç Allahut, e i cili do thot përveç Allahut, Allahu është më i madh dhe atij i i takon falënderimi, lavdërimi. E kështu me radh, njeriu gjat ditë dit, këtyre ditëve do thot të shpeshtoj ta ta shpeshtoj do thot për kujtimin e Allahut i Lartësuar. Ktoj do thot ato parafillësisht ato gjëra që i preferohohat besimtarit që këtyre ditëve do thotë ti ti shprestoi lutsim Allahun subhanahu te ala me ndavon nga ato cilat u uh, mundsohat uh, u mundso do thotë ti shfryzojmë ç'ish është më së miri këto ditë edhe inshallah dalin nga këto ditë e arrinë ato ditën e bajramit duke duke qenë nga ata të cilët me të vërtet kanë fituar edhe kanë qenë do thonë prej atyre që kanë arritur të thotë shpërblimet tek tek mdhall tek Allahu el arsum Në shalla me të vërtetarim që të falim nga Allahu Jonë, pasi a i falim me të vërtet shumë. Amin. Kohëve të fundit dje që mediat të janë një faktor këqën e imajin për qështet e caktuara. Ndaj edhe islami, si që duket është keshkuptuar dhe është keshkuptuar nga vetë këto media, bëtë fjalë për një rast një të lishikues të thë që duke qenë si faktor kjoqë për media, kanë dikuar thët negativisht të këpërindrit e mi. Unë kam filuar thët e falem dhe kam probleme, pasi që ata shikojnë shumë televizion dhe ishojnë që islami në fakt për ta duket si degradim për shoqerin. Ata e kuzojnë këtë femi se ka divijuar pasi që ka filuar dhe të falë namazin. Që ka do të këshillonit ju këta prinder dhe vetë këtë jalojsh që gjindët në këtë pozit? Kjo pyetje në një formë do thotë, e stin edhe të gëzohesh, po ndonë tjetër edhe edhe të ndijsh një lloj mërzie, sepse ndodë do thotë ky keç kuptim në këtë formë. Sidoqoftë unë në fillim e uroj do thotë këtëri i cili i, këth, i është kthyer krijuesit e tij Allahut të plotfuqishëm për arsye se një nga gjërat që për të cilat Allahu i larsom është më së shumti i kënaqur, edhe më së shumti gëzohet është kur kur njeriu pasi që i ka qenë largti, pasi që ka qenë do thot larg besimit ka bërë dhe ka bër vepra mëkate e këstu me radh, i kthehet, i pendohet, pen, kthehet tek Allahu el-Arsum edhe pendohet. ë rasti këtij personi është një nga nga gjërat që më së shumti gëzohet për të Allahu i plot fuqishëm. Prandaj e urojmë këtëri do thot për kët hap të ndërmarr, edhe lutim Allahun el-Arsum që ta që ta udhëzojnë në rrugën e drejtë, ta forcojnë në këtë rrugë, edhe ta bëjnë nga ata selet nesër kur e takojnë Allahun elarsum, të jenë nga ata selet u janë falur gabimet, mëkatet, edhe kanë arritur shpërblimin e xhenetit. Kurse për sa i përket refuzimit apo kundërshtimit të prindërve për shkak se e, djali i tyre ka marrë, do thot, një rrugë që me cilin është afruar krijuësit e tij, themi se fatkësisht edhe si po përmendet në pyetje është bër një është duke u zhvilluar një propagandë mjaft masive në raport me mësimet islame edhe islamin në përgjithësi. Fatkesish edhe në në televizion edhe në për në për mediat të cilat shkruhan e këtu me radhë, jo vetëm tek ne, po në mbar botën. Prandaj edhe si rezultat i kësaj po them ndoshta deri diku është edhe e normale kundërshtimi i prindërve nëse kem parashykse çfarë kanë pasur mundsin ata të dëgjojnë deri më tani në lidhje me Islamin edhe muslimanët. Për këtë themi se duke mos hy tani në, në shtjellimin e çështjes se pse ndodh kjo propagandë edhe pse tëilat janë synimet e atyre njerëzve të cilët mundohen. Po, inshallah do të flasim në ndonjë ndonjë herë tjetër. Themi se tash po koncentrohemi në në në rastin në fjal, themi se këtij triu është mundësia që të mundohet, thotë, është mundësia që të mundohet ta ndryshoj kët bot, botë kuptim tek prindërit e tij e magnifial do do t'i përmend apo disa disa uh, shembuj apo ilustrime praktike se çfarë do të duhej të ndërmërtte ky i ri nëse dëshiron do thotë ta ndryshoj apo ta zbus me një fjalë kundrshtimin e pritërvjet të tij. Pasi dyshim ky po treguohet apo si po kupton nga pyetja ka, ka qenë një dialog i ri një djallosh i cili ka qenë i mirësjel shumë me prindrët e ti, edhe para se të jetë në rrugën e Allahut Larsum, do tëtë para se jet të jetë një musliman i sinqert. Ta di e, tani në vazhdim se sjeljen të cënë e ka pas me heret e, e, me prindrët e ti, pa dyshim duhet me e, e, e shumëfishu këtë mirësjelje nda i tyre edhe me qenë edhe me i mirë, Ma dje më mirë të themë, shumë më i mirë se sa që i ka qenë me heret. Për shkak se islami e urdhranë në këtë, e, themi se njën nga urdhrat e parë, thelbësorë për besimtarin, është që njëri u të jetë i mirësjel shumë me prindret e ti. Allahu lartësumë me njëherë pas e, adhurimin dhe Allahu të lartësumë, urdhranë dhe thëtë që të jemi dhe thëtë të mirësjel shumë edhe ti respektojmë prindret. Pas taj edhe njën nga urd mëkatat më të mëdha që besimtari mund t'i shkel, është do, thot njëri u mos përfils, do thot, të thotë që njeriu të jetë mosperfillës apo të jetë do të thotë të ketë sjellje të këqij me prindërit e, e, e tij. Pastaj e, gjithashtu kjo formë e mirë sjelljes tek ky mund të ndikojë do thot, të thotë pozitivisht tek prindërit e tij, për shkak se nëse ai tregon shfaqë një mirësjellje ndaj tyre, atëri dhe të mirë ata do të kuptojnë E, apo do ta shohin pasojat e udhëzimit të këtij djali e, edhe në në në manifestimin të cilë e bën ndaj ndaj tyre. Pastaj gjithashtu letë mundohet ky në një formë të bashkëbisedoj me prindërit e tij, duke mos u duke mos i zgjedh ato temat që janë pak më të më të nxehta, nëse mund të theme në një formë në lidhje me islamin apo muslimant në përgjithësi, po të mundohet të, të zgjedh disa disa tema, cilat cilat të cilat në një formë pajtohen, e, e din ai që pajtohen edhe prindërit me ato mësime të cilat ë islami urdhron apo preferon, sikurse është fjala, po e themi pak parë falem falem për çështjen e sinqeritetit, se si njëriu duhet më qenë i drejtë. Pastaj ë çështjen e e, e e tham do thotë e mirë sjelljes ndaj ndaj njerëzve në përgjithësi, por edhe në gjëra tjera që detyrimisht secili njerëz pa marr parasysh, pa po them kushtimisht, është besimtar apo nuk është besimtar, në veten e tij i ka disa E, e, cilësi të sëllat në një form janë të mira edhe e, nga këndërështimi islam vlerësohën si drejta edhe kërkohet nga një riu që ti kultivoj ato prandaj le të mundohet kjo i riu që të mund, në përmjet këtyre gjërave të mundohet të ndikojt e këta të asëqaraj e, vërtetsin e islamit edhe, edhe e, mësimeve islame në përgjësi, se nuk jënë ato që uservohen atyre në përmedjet të ndryshme, për arsye se islami është i pasëtër dhe i aktyre akuzave të cilat të e, i drejtohen ati, e kështu me radhë. Pasaj gjithashtu duhet, duhet me pasë parasysh një riu, se si, se Islami nuk e degjaton njeriun në kuptimin se në një njeri i cili e, e pranon me një fjalë Islamin apo e, i dorëzohet Allahut larësum edhe pranon Allahun si krijuesi si krijues i tij edhe e, mundohet të jetë i përkushtuar ndaj tij nuk do të thotë se ky njeri do të ngjec në në në aspekte të tjera të jetës pa as se si. na edim se Urdhri i par kuranor është që njeriu do të tha të mësoj, të studioj, të hulumtoj, do të tha të mos jetë për tas, por gjithmonë do të tha të të mëtej edhe ta ta kërkoj atë që është do të tha më më e lart, më e vlefshme dhe atë do të thon gjithmonë kërkohet për njeriu i cili është besimtar që gjithmonë të jetë në në në ngritje, e asse si do të tha të ngjec në asnjë në asnjë fushë të jetës së tij. Prandaj gjithashtu duhet me e pasparash kët edhe me me i bind do thot prindrit e, e ti ky i ri se pse ai është e ka ballafoju apo e ka përçafu islamin dhe don me qenë një besimtar i përkusht i përkushtuar nuk do të thot se tani është një person tjetër i cili do të thot refuzon shumë gjëra apo do të ngjec në në në fusha të tjera të të të jetës së tij përditshme, posa thërshë se është student apo ashtu ke kryen ndonjë shkollë apo kështu me radh, duhet të tregoj shembull në në mësimet e tij e kështu me radh, dhe mendoj se të gjitha këto do të ndikojnë që në një formë të arri do thot, të thotë ta ndryshoj me kalimin e kohës do thot, të thotë ta ndryshoj botëkuptimin e, e, e prindërve të tij karshi islamit dhe muslimanëve. Allahu e di mësimiri. Fariminjerit për përgjigje, ndihë që në islam rrethit farifis nërë i është kushtuar e rendësi e veçantë ndaj pyëtja radhes, pikrish ka të bëjnë lidhe me këta. Thotë, desha të pëjës hoqen e ndërum se cili është rrethi familiar që Allahun obligon ti mbajmë lidhjet. Zakunisht, thotë, se flitet vetëm në përgjithsi për farefis, mirë por nuk detalizohet, nëse kishë mujtë, thotë hoqa, të na të regoj me detaje, për shembul, djale agjes apo k Ky tetjer, inshallah sot kam qenë i qartë në përgjigje dhe na përshëndet me selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. Po pyetja është e qartë dhe është e vërtet se ë xhollar zakonisht kur flasin për raporte farefisnore dhe mbajet e tyre nuk hynë në detajizim të flasin se kush është, kush konsiderohet do thot farefis edhe me kë duhet të mbajm lidhje edhe me kë, do thot kush nuk konsiderohet farefis e kështu me radhë. Themi fillimisht Allahu i laqsom thot në Kur'an wa ulul arhami ba'dhum awla min ba'd fi kitabillah dhe pjesëtarët e farifisit janë do thot më të afërt me njëri tjetrin. Pastaj gjithashtu edhe në hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi waslem treguohet do thot për mbaqjen e, e lidhjeve farifisnore, kurse për sa i përket asaj se kush konsiderohet farifis, themi se fillimisht e, e, Ibn Hajeri në, në në gjatë komentimit të te librit e Imam Buhariut tregon se farefisit e farefisi afërt që konsiderohen në në islam janë të afërmit fillimisht janë të afërmit e babës duke filluar do thotë nga familja e ngushtë pastaj do thot duke duke u u largu do thot prej saj, duke fillu do thot prej agjallarve, pastaj eh halat e kështu me radh djemtë e tyre, e kështu me radh, këta të gjithë konsideron farfis me të cilë duhet të mbajmë do thot kontakte edhe lidhje farfisnore. Pastaj gjithashtu prej eh ta afërm ve konsiderohen edhe të afërmit nga nga në, nga ana e nënës, duke filluar do thot prej dajve, tezeve e kështu me radhë djemvët e të tyre, edhe këta konsiderohen do thot të afërm me cilët duhet të mbajmë kontakt edhe lidhje. Për këtë edhe pejgamberi si për ta kuptuar më qartë, po e sjell kët hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne tësinan vjen një njeri te i dërguar i Allahut, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të dhe e pyet thot o i dërguar oj dërguari i, dërguar i allahut kush është njeriu që më së shumti meriton apo jemi të obliguar ndaj tij të shprehim mirësi atëri i dërguari i allahut thotë është nëna jote pastaj e vetë do të thotë kush është pas nënës i dërguari i allahut prapë i thotë nëna edhe herën e tretë kur e pyet thotë i thotë i dërguari i allahut se është nëna në herën e katërt thotë është babai yt edhe pas kësaj thotë thot, i dërguar thumma al aqrab f al aqrab pas këtyre do thot pas nanës edhe babës thot e, ata aiçi është më i afërt dhe ai që e, ata cilët i pasojnë kta do thot e, duke u fillu do thot duke u zgjeru e kështu me radhë nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam fillojmë do thot se këto në një formë të radhitura duke fillu prej prindërve pastaj kalojmë tek axhallar tek te afërmit e babës pastaj e, duke u zgjeru do thot duke shku më lart edhe nga ana e nanës do thot e njëjta e kështu me radhë Kjo këta konsideron të afrëm, gjithashtu djetarë të anë efeksojnë për këtë problematik se nuk ka diçka definum, po flast të ashtë të manë në, në kuptimin se qëfar konsideron dhe thotë mbajtje të mardhanje e farifisnore apo lidhje në thotë mbajtje e lidhjeve e farifisnore apo me një fjalë qëfar kërkot prej neve që të manifestojmë që të konciderohëm se i kemi mbajt lidhje të farevisnore, e që ka nuk konciderohë që i kemi ndërprej. Për këtë ulemat kanë folë se nuk ka diçka detajizume në kuptimin e se pa tjetër duhet me e ba këtë vepr, apo me ba atë vepr, kjo, kjo gjithashtu i është dhënë edhe tradite se, se shosherive të ndryshme nga të cilët vinë muslimant, që ka konciderohë, do thotë, traditik ata se është në bakje e lidhje e fari fesnore, kjo do të thot duhet të kihet parasysh edhe mos të shkelet. Po gjithashtu aje që është e domozdoshme është që ne të të mbajm lidhjet duke filluar nga e, ziaretet me fjalëra vizitat e ndërsjellja ndërsjellat të cilat i bëjmë pastaj nëse takohemi me ta do të thotë ti përshëndesim nëse kanë nevojë ndonjë ndihmë tu ndihmojnë të jem do të thotë në në ndihmë atyre posaçërisht nëse jem nga ata të cilët kemi pasuri apo kemi do të thotë pasurinë nga e cila do të japim zakat e çshto me radh që të mundohemi Fillimisht tu dalim në ndihmë atyre që i kemi të afërm, pastaj të dalim do thotë në në një rreth më të gjerë e kështu me radhë. Ë do ta kisha përmbyllë përgjigjen ndaj kësaj edhe me një me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Te sunan e Shenan muslimi në koleksionin e tij, në të cilën thotë i dërguar i Allahut min abril birri an yasil ar-rajulu an yasil ar-rajulu widd abi. I dërguar i Allahut thotë se prej mirësisë më të madhe është që njeriu të mbajë, do thotë, raporte apo lidhje me ata njerëz që kanë qenë të dashur të babait të tij. Nga ky hadith e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam po kuptojmë se si e, i dërguar i Allahut na nxit që të mbajmë lidhjet, e, kontaktet edhe me ata njerëz që e, kanë qenë të dashur apo të afër më prend riton me, me babain ton edhe nëse nuk janë do të thot prej prej farefisit apo njerëzve që i kem në familje e kështu me radh, kështu që njeriu uh, do të thot definimi se çfarë është i afërm edhe çfarë është do të thot nuk konsiderohet i afërm e uh, mvarrë do të thot konsiderohet do të thot varësisht prej prej uh, afërsisë së gjakut të cilën e kem edhe me secilin do të thot është e kërkuar edhe preferohet për e neve të mbajmë kontakte edhe të timbajmë, do thët, lidhjet me ta brenda mundësive edhe traditave të sëllat e mbretrojnë në shoshirit tona, Allah e dhe mësë mirë. Të dashur të lishykuës, bazuar në argumente faktike të Koranit dhe Sunetit, e morëm vesh që lidhet fari fisnore vërtet në Islam që muhën shumë, uroj që shtëpitonat e jenë gjithherë me njerës të dashurë, e ne do të rikëthejmë i së rishë në studia pas një shkëputje të shkurtër të cilën do të abëjmë tani. pas kësaj pyetje tashkurter të, të dashur miqë rikthehemi sërish në studio. Vazdojmë me pyetjen me e radhës i ndëruari Hoxha të merrem me tregtin, shësmajdrat të ndryshme dhe gjatë pazarit rreth çmimit të një malli me njerëz ndodhet se që një mall dikujt ja jap me një çmim më të ulët, dikujt më të lartë dhe këtë bëj vështirësitë të në bazë të mirëkuptime që arrin me klientin. Dua të di thotë më shumë se a është e lejuar që mallin dikujt ja jap më shtrenjtë e dikujt më lirë këto sot e potencion edhe një herë e bëjnë marrveshje me klientin. Po. Pa. Ëh, padyshim do thotë tregtia, esenca e tregtisë, ashtu më vonë kjo do thotë marrveshja për për një çmim të caktuar, edhe ai pazari, e, si po thuat, do thotë që që ndodh ndërmjet müşterit edhe edhe shitësit, ashtu do thotë këtë ajo biseda që zhvillohet është do thotë për për mua marrvesh për çmimin me cilin do të realizohet shitblërja. Themi se e, Lejohët me një fjalë, një qëmim, mos me qenë gjithmonë qëmimi i njët, që dikujt mi ashejt dhe thot një, një malë pak më lirë, dikujt pak më shtrajt, varsisht prej marveshes që cilin e realizojmë gjatë të pazarit që e bëjmë, por duhet me pas parasysh atë që ndoshta e përmenëm pak ma, ma heret që është jenë e sinceritetit edhe të jemi dhe thot nga ata cilet mundohen të jenë të drejt me të gjithë njerëzit e mani fjal mos jem nga ata qe qellimi i tyre me me mushtërit të jetë thot, të thotë të realizo do thotë ky shtim i çmimit apo ulja e çmimit me qëllime do thotë kshija me fjalë qira nëse e shohim do thotë se na vjen njëri i cili është nuk i ka parasysh çmimet posaçërisht nëse është i huaj edhe nuk e din se sa është çmimi i real i një malli caktuar, atëherë ne ta shfrytëzojmë situatën edhe të jashesim aty më shumë se çë se çë shitet ai mall zakonisht. Ose do thot shumë më shumë, kështu që ta shfrytëzojmë situatën edhe të fitojmë do thot nga nga tradtia të sin cë e realizojm për shkak të panjohurisë të sin e ka do thot ky mushtëri. E ndonë tjetër nëse na vjen dikush i cili është shumë i aftë edhe i ka para sy çmimet, madje mundet meqenë ai tregtar, atëherë të me të do thot të tha ulëmshimi min krejtësisht vetëm vetëm për shkak se nuk kemi mundësi ë uh, që që të të përfitojmë më shumë e kështu me radhë. Nëse qëllimi është kjo, do thotë qëllimi i uljes edhe rritjes së çmimeve është me qëllime jo të mira, me qëllime do thotë se po shfrytëzojmë situatat edhe panjohuritë edhe i shesim do thotë më e shesim mallin do thotë me me çmime jo reale vetëm duke i shfrytzuar situatat, atëherë kjo është ndaluar. Mirëpo nëse ndodh, do të thotë që ne e kemi ekspozuar mallin ton, edhe vjen müşteriu edhe dikujt ia ja shesem, po them kushtimisht një mall i cili e ka vlerën 100 euro, e dikujt ia ja shesem 110, dikujt ia ja shesem 90 varësisht se si mirën vesh për çmim apo varësisht edhe ndoshta na cilënd dikush prej müşterisë që e kemi të njohur, edhe kështu që e respektojmë do thot atë njohuritësin, e kemi edhe e ulim pak. Kto do thot nuk prish punë edhe kështu është realizon në fakt ato tregtia, edhe kjo është ajo poenta e krijt pazarllëkut i cili realizon ndërmjet të shit do thot shitësit edhe blerësit në në tregtitë ndryshme ndërsa pyetja radhës sot një të është. Një inteligjues është i interesuar të di se a i lejohet atij personalisht të takojë një vajzë pa lejen e prindërve të saj, të njëkohësisht pa lejen e prindërve të këtij djalit. Kërkon një sqarim në lidhje me këtë. Po. Në lidhje me me takimin me vajzën respektivisht djalin me cilën dëshirojmë të fejohemi, themi se ka kondit kondita, do thotë, përcaktuara në në jurisprudencën islame dhe këto kondita janë janë të njohura. Uh, Filimisht atë që duhet me pas parasysh është se uh, besimtari, uh, mashkulli edhe femra nuk u lejohet atyre që të vetmohen uh, në ndonjë ambijent, uh, do thot, uh, vetëm ata dy, pa pas dëmonën kur far, kur far uh, lidhje, do thot, uh, të, të aferta, ose edhe, do thot, me qenë qëlimi, i mirë, po themë kushtimisht, nëse o shqëlimi që ata të njoftohën edhe të bisedojnë për qërshtje të fejesës, që kjo të ndodhë, do thot, në ambjente ku ata dy vetmohën. Pra ndaj, për këtë detyrimisht është e kërkuar që tjetë prezent dikush nga të afermit e femërës, mundësish, do thot, prindi, ose vlau, apo të të të të të të të të të të të të të të të të apo e, djali i vëllaut e kështu me radh dikush që konsiderohet i afërm i vajzës. Mirë po në pyetjen në, në fjal se a lejohet në raste specifike që të veçohemi apo të takohemi me vajzën do thotë personalisht pa dinë e prindërve të vajzës, gjithashtu pa dinë e e, e prindërve të djalit, themi se kjo nuk lejohet. Uh, kurse ajo që ju lejohet juve është që nëse për shembull keni dëgjuar për një vajzë të caktuar apo dëshironi ta martoni atë, uh, ta fëyani me një fjalë, atëherë ju lejohet juve, qoftë edhe edhe edhe fshehurazi, ta shikoni atë vajzë. Por uh, që ju do të thotë të kërkoni takim me vajzën edhe edhe pse qëllimi juaj është juaj është thotë qëllim për fejes, themi se kësaj duhet duhet duhet ju që ti largoheni, ju kishim këfillu në këtë rast që në vend që ju të kërkoni takim që të konstatoni se a është ajo e, ta, e interesuar të fejohet me ju apo jo, që kto mos ti kryeni ju mund ta angazhoni dikë nga të afërmit tuaj atare që ju të kuptoni se është edhe ajo gjithashtu e interesuar të fejohet me ju, këto mund mund të kryhen edhe po them kushtimisht jo në formë direkte, edhe në formë indirekte. Prandaj e, ju këshillojmë që ta keni parasysh frikën ndaj Allahut të lartësuam, edhe të keni parasysh kufit, të cilat janë të përcaktuara dhe detajizuara mjaft qartë do thot në në kët në kët aspekt, edhe mos ju mashtrojë shejtani që për për të realizuar ndonjë qëllim të quof si tham pak parës, një qëllim që është do thot i mirë, që ti te i kaloni kufit edhe të mundoni, ta realizoni atë qëllim të mirë me e, duke i shkelur, do thot kufit e Allahot të madhrum. Ndërsa, para për në vjithas e emisionit, të lezojmë dhe pyetje në fundit, ajo thot kështu, vetë fjalë për një motër e cila është në mardhe një punë dhe që dytyrohet pagën mujorit, ja burit asaj. Burit asaj thot që këtë pagë e shfritezan në Gjera materialet cilat kanë të bëjnë rreth shtepi sigurisht, por e brengos fakti që nuk konsultohet me vetë bashkëshorten. Pra, thëtë se konsultohet me të amë nësaksish me vjerën e kësaj motrës. Motrë ashtë dhe brengosur, thëtë që duhet dhe unë të bëjë bashkëbisedime me të në lidhe me shfrytëzime, pas i dje që keme edhe një foshnje dhe duhet i kushtuar e rënsi të veçantë vetë foshnjes dhe kush me mirë se vetë e ama i din këto probleme. Njeriu duhet të kuptojë se njëra njëra apo objektivi kryesor i martesës për edhe për burrin edhe për femrën është që njeriu të ketë shoqëri të mirë, të afrohet do të thotë të ta ketë partnerin e jetës me cilën të cilën do ta kaloj pjesën e mbetur të jetës. E, e në të cilën do të ballafaqohet padyshim edhe me me gjëra të lumtura, gjëra të mira, por gjithashtu edhe me momentet të krizave, edhe momentet do thotë të paknësise ndërsjellë. Allahu i lahrsum thotë në për me tregu afërsinë ë se sa i afërt është burri respektivisht gruaja, Allahu i lahrsum e, e përmend një shembull shumë shumë të mirë për kët. Aji në Kur'an thotë, hun në libasu lëkum, wa entum libasu lëhun. Po thotë Allah i lërësum për, për grat, po i thëtë burav, vër, e, grat janë robe të juaja, e, dhe gjithashtu a, e, ju jeni robe për ta. Aqë aq afer, apo aqë me këtë shambull shumë shum konkret, po nëjë të regën Allah i lërësum se si duhet me qenë aferësia në dërmjetë burit edhe gruas. Pasaj gjithashtu Allah i lërësum thotë në një ajetë tjetër, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ذ PRE argumenteve të Allahut do thot prej argumenteve të ekzistimit edhe fuqisë së Allahut të lartësuam është ajo se juve ju krijoi apo ju krijoi uh, datat ju akrijoi çiftin është fjala do thot për për femrën uh, që ju të gjeni qetësi tek ajo e manifjal do thot po po na përmend Allahu subhanahu wa taala me kët ayat se si burrë ndjen do thot kur afër gruas së tij do thot që si edhe e, aj prehje do thot e, me me gjatë shoqërimit me me gruan e tij edhe gjithashtu anasillta edhe për edhe për gruan. Prandaj duke pas parasysh kët objektiv ju këshillojm fillimisht që e, të mundohemi ju mundoheni sa më shumë që të minimizoni ato problemet që mund të linden që mund të lindin gjatë raporteve të ndryshme në jetën e përditshme. Ës mund të mundoheni, do thotë që çdo problem e cila ju ju paraqitet në rrugë, në rrugëtimin e përbashkët që keni, që t'jet të thotë një një problem që do të krioj pak nasi probleme, kriza, e kështu më radhë në bashkështësin të cilën e kini së bashku. Pra ndaj, ju kshilojmë, do të të kjojë kshila e parë që të mundohen të minimizoni punët, problemet. E, kshila tjetër e, duhet me pas parasysh se e, në islam edhe burri, edhe gruaja kanë obligime, kanë të drejta me një fjalë edhe kanë obligime karshi partnerës e jetës. Dhe thot, ashtu që shkanë të drejta, gjithashtu kanë edhe, edhe obligime e, të, të ndërsjelta. Pra ndaj, një njëri i cili dëshiron me qenë në pajtim me urdrat e Allahot larsum, duhet i ketë parasysh këto, duhet të di se ku janë ata kufit për burin, ku janë kufit që nuk duhet i te i kaloj, po gjithashtu duhet i di edhe gruaja se cilat janë ata gjyrat të sgjatë nuk duhet të ti ti te i kaloj e, e, dhe dhe të shkaktoj do thot e, probleme. Prandaj themi do thot në këtë kontekst pa ushtjëruar do thot në në obligimet apo të drejtat e ndërsjellta, themi se fillimisht një nga gjërat themelore për burrin është se ai është i obliguar ta siguroj jetesën në familje. Nuk është gruaja ajo që obligohet ta siguroj jetesën, po burri është e ka kët obligim. Gruaja nuk nuk është e obliguar të dalë të punojë. Kët obligim e ka burri. Gruaja është e obliguar apo e drejtë e saj është që që të, të që të qëndrojnë në familjen e burrit edhe mos të punojë. Por nëse ndodh me anë të marrëveshjes ndër njat burrit edhe gruas, që edhe gruaja të ndihmoj sadopak në në nevojat e familjes edhe të punojë edhe ajo, në kët nuk ka të keqe. Por duhet të bëhet një marrëveshje e do bon, të thonë e mirëkuptim do të thotë të kenë ndërmjet burrit edhe gruas që mos të mos ketë ky shkak që të lindin keq kuptimet edhe paknësitë ndërsjellë. Prandaj themi se e, fillimisht ju nuk e keni obligim të punoni, por nëse e keni marr pëlqimin nga burri që të punoni edhe të ndihmoni atij në nevojat e familjes, atë nuk ka të keqje në kët. Por kisha më thon në, në kët problemin aktual për cilën po tregoni pak nasin nga anë, të cilën e keni për shkak të sjelljes së burrit se nuk konsultohet me ju, themi se e, besoj, besoj se është kjo moment apo një kohë e caktuar ku e, inshallah nuk do të jetë do thotë mund ta zgjidhni këtë problem prandaj mundoni të zgjidhni disa momente të saktuara me burrin gjatë jetës së përditshme që të mundoni të të konsultoni me ta të, të bashk bisedoni edhe ta zgjidhni këtë problem edhe të sqaroni se qëllimi juaj nuk është që ju ta merrni këtë atë rrogë edhe ta shpenzoni si të dëshironi ju, por qëllimi juaj është që edhe të ju të jeni pjesëmarrës në vendimet duhet të cilat duhat të ndërmiren për për familen e përgjithshme, edhe të mundohon me fjalë të mira, me fjalë të bukura, ë që ta bindni atë se ajo ça kërkoni ju nuk është domos një padrejtësi apo nuk është një gjë e madhe, por vetëm është që edhe ju të jeni pjesëmarrëse në vendimet e familjes. Allahu e di më së miri. Xhi nderuam lejoni që në emër të telespektatorëve t'ju falënderoj për përgjigjet e dhëna dhe për prezencën tuaj. Allah i shpërblefta edhe juve, edhe unë ju falenderoj gjithashtu. Ju falenderoj edhe ju, të dashur të dashur teleshikohes, siç edhe kuptuat këtu do të ndahemi Pyjtjeve të cilat nuk e me arritur t'ju përgjigjemi për këta emision, sigurisht mbet t'ju përgjigjemi javën që vjen. Dere atëher, unë e lusë Allahun gjelesha në u që t'ju ketë në mbikëqyre. Pra delin e takimin ton të radhës, pa që jam e shira dhe begatit Allahut qofshin me ju.